Через третіх осіб вивідувалися погляди нинішнього садика Паші, дізнавалися про його думки щодо можливої революції у Росії, яка б дала непідлеглість Польщі та Україні. Навіть раз якось амбасадор ігнатів усміхнувся двозначно лише кутиком вуст. Певне, гетьманом України лаштується. Як спадала на думку доля сина Адама, то аж холод у спину брався. Владислав якось житиме, а хліба кавалок служба турецька дасть. Батько не зміг лише знати, що дослужиться Владислав там до генерала. Почастіло тепер промацування гадки Чайковського, особливо як пішов у відставку. Врешті, домігшись із Міхолом зустрічі, гречний Івельм і вельми, привітний Ігнатєв мовив йому прямо. Як народжений в еміграції, ваш син не матиме в нас у Росії жоднісіньких перепон. Хай переїжджає. Йому в армії імператора гарантований чин, який вислужив у турецькому війську. Імлистого жовтневого ранку 71-го року. Відпливав Адам з Стамбула. і такими ж імлистими були думки його та сподівання, що чекає його в далеких краях, у державі, з якою воював все життя його батько. Не міг знати він, звісно, що колись тут дослужиться до генерала, двоє братів, генералів різних армій, яким доведеться ще немало повоювати між собою. Самотність тепер дивилася на чайковського з кожнісінького кутка спорожнілого дому, в якій би. Не озирнувся бік. Вона зустрічалася всюди з поглядом Міхала, була єдиною, хто вітав ранками і провожав у довгу частенько таки безсонну ніч. Вона озивалась відлунням від кожного найменшого звуку, мов у щойно вибіленій хаті, з якої винесені усі пожитки. Тим часом амбасадор Ігнатів вважав, що зробив лише половину справи натяками віддаленими чи зовсім прозорими через третіх осіб, давав знати, що російський цар може оголосити Чайковському амністію, що він вартує куди достойнішого життя, ніж тут. Зрештою, якби вернувся в імперію, то державне око на просування по службі сина дивилося б куди милостивіше. І те було для Міхала тепер далеко не на останньому місці. Крапля з часом камінь точить і таки доточила, вихолонула вже скам'янілу душу Чайковського. А останньою тією краплиною стала красуня гречанка Ірена, сім'я якої приятелювала з Ігнатєвим і яку Міхал взяв у дім, аби було до кого хіба одізватися. Пішов ще Чайковський поклонитися ігуменові монастиря з чінцями попрощатися і тільки тричі перехрестився на дорогу. Протяжно гудів пароплав грудневого дня 72-го року, Чайковського пароплав, що підходив до причалу Одеси. Максима з Петром направили в один батальйон, і вже через день починався наступ. Обличчя Петра було навіть сіріше, аніж досі у шпиталі. Ще більше зім'ята й розгублене немов припали пилюгкою, Придорожньою, зморшки відтінялись різкіше і видавалися глибшими, та й весь він почувався в'ялим, побитим і зіжмаканим, як обмолочений сніп. Боже, ще не траплялося ніколи такого зі мною. впівголоса поскаржився Максимові. І чого ж воно так? Чого я маю іти вбивати того, кого в очі не бачив зроду, хто ні доброго, ані злого мені і на макове зерня не вчинив. А не буду вбивати то свої мають вбити мене. Не було на те ради, порадив Максима, а якби й була, то надто довгою вийшла б розмова. Не стачило б часу, тож міг тільки зараз плечима знизати. Сипанув лунки дріб барабанів. вишикуваний у шеренгу російський батальйон, наїжачившись багнетами, рушив назустріч супротивнику все ближче чужі ряди. Ось вже чітко розрізнити можна обличчя. струсонуло повітря, гучне «Ура!» і зіткнулись шеренги. Краєм ока Максим дивився на Петра, що просто йшов, не вириваючись із ряду й тримаючи якусь незграбну рушницю, немов коцюбу. Те тривало доти, доки їх офіцер не полоснув шаблею по обличчю найближчого супротивника, дістав його, певне, на повну силу руки, бо лице те, немов гарбуз, надвоє розкочилося, і кров заляла всеньке його. В одну хвилю побачив Максим, раптову зміну в Петрові. На очах став іншим він чоловіком. Кров! Жахнув здогад Максима. Від крові ще тоді, у випадку з сусідським парубком, горпина застерігала. Петро знову побачив її. Пропала ж праця моя. Зможки на Петровому лиці враз випрямилися. І набрало воно кам'янистого вигляду. Туго налилися червоні прожилки білків очей. Видавалося від раптової злоби, піднімалося і щетинилося волосся на голові, як смертельно нажаханого хижака. Він, що досі мовчав, і собі закричав той викрив був якимсь утробним. Урр. переходило в завивання, як оте голодне і тоскне в засніженому лісі серед зими, від нього стигла кров і стовпіло раптово все тіло, будило невситиму і спраглу жадобу чужої крові і смерті.